Вибрикайся на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чи раз же то траплялось, що сердечний сіромаха попогасає по городах? Ухопить, як там кажуть, шилом патоки, да побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путного, покину жінку і дітей, повернеться в курінь. Е, братчики, прийміть мене знов міжтовариство. Чорт на світі добра. Не встують він... Ні радості, ні печалі, а братчики тоді. А що ледаще, ще? Ухопив шилом патоки. Бери лишень коряк, да випий з нами цієї дури, то може порозумнішаєш. От бідолаха й сідає між милим товариством, п'є, розказує про своє городове життя з жінкою та з дітьми, а тії слухають, кепкують з нього, як із блазня. Та тільки за боки беруться. Так і мій покійний панотець, нехай царствує, їздячи колись прощальником по городах, натрапив на такі очі, що й товариство йому стало немиле. Замутив зовсім лукавий йому голову. Ну, виписав сіскурення, сів хуторком десь коло ніження. І господарство й у завів, і діток сплодив двойко, карапуза хлопчика та свекруху дівчинку. Тільки років через п'ять, чи що, так йому обридло все в господарстві і в полі, як приборканому степовому птаху. Сумує, та й сумує козак. Очі статична бак річ, і сповнити козацьку душу жінкою-квочкою та дітьми-пискалятами. Козацької душі весь світ не сповнив би, увесь світ вона прогуляла б і розсипала, як таляри з кишені. Тільки один бог може її сповнити». «Що ж сталося з твоїм батьком?» – спитав Сумко. «Ти бо вже коли говориш, то говори одно, а то разом хочеш бути і за попа, і за дяка». «З моїм батьком?» – каже Кирило Турмов крізь сон, бо звернув свою розмову на такий лад, що й голову понурив. «Е-е-е, я ж кажу, що мій батько скоро розпочав, що поживився як собака мухою, той заскучав по братчиках». Уже не раз казала йому моя мати, так, як та жінка в пісні. Що ти, милий, думаєш, гадаєш, мабуть, мене покинути маєш. Рано встаєш, коня напуваєш, жовтенького вівса підсипаєш, зеленого сінця підкладаєш, в сіночки йдеш, на гайки питаєш, в комору йдеш, сідельце шукаєш. Дитя плаче, ти не поколишеш, все на мене важким духом дишиш. Тільки батько мій не пускався у такі жалібні розмови, як той козак із своєю жінкою, а, надумавшись сам собі, сів на коня, ухопив на сідло карапуза синка свого, ну, септо мене, ледачого, та й гайда на Запорожі. Не вибігала ж за ним у слід моя пані матка, як у тій пісні, не хапала за стремена, не прохала вернутись, напитись варенухи, прибратись у голубий жупан та хоч раз ще подивитись на свою милу. І жупани, і худобу покинув він їй на прожиток. А сам у Семирязі убрався за границю бабського царства. Отож, і мені, бачиться, доведеться йти батьківським слідом. «Ну, ж кубок», – каже гетьман. «Да підкрепись на дорогу. До Чорної Гори неблизький світ. Ось і ми погладимо тобі дорогу». «Дякуємо тобі, пане гетьмане», – каже Кирило Тур, кланяючись низенько. Уже коли ти й сам гладиш мені дорогу, то будь певен, що я свою кралю перевезу гарненько в Чорного Гору. «Що ти думаєш, синку?» – каже Нишком гетьманові Шарам. «Ти знаєш, що за божевільні люди – це комишники? Не розбере їх саме нечистий. Не вір, бо то звір, хоч не вкусить, то злякає. Держи, синку, в голові цю пословицю. На юродових іноді справді находить безум'я. «І батько, – каже сміючись Сомко, – я добре знаю цього юроду. Нема, може, в світі такої щирої душі до мене. Як проганяв я ляхів з України, да отбивався юрося, то він зі своїм німим чорногорцем визволяв мене не раз із великої біди. Служив він мені за язика, за шпига, за сердюка, і все тільки ради доброго слова до ковша горілки». Не раз я насипав йому шапку талярами, так ідучи й витрусить на порозі. «Звідки, каже, все таке сміття набралось?» «Такий химера! Було, кажу, Кириле, скажи, Бога радить, чим мені тебе нагородити? Ти ж не раз боронив мою голову від смерті!»